Dobré odpoledne. Jménem organizátorů Letní filozofické školy vás vítám na 31. ročníku, který je věnovaný, domnívám se, v celkem aktuálním tématu. Název, hlavní téma školy zní lež, agrese, nenávist a obrana mezi nimi před nimi. Myslím, že se organizátorům jednotlivých bloků podařilo. Sehnat velmi zajímavé přednášející, takže myslím, že si všichni letošní filozofickou školu užijeme, jak se patří. Uslyšíme témata z různých, nebo téma bude nahlíženo z různých úhlů pohledu. Začneme takovým spíš historickým exkurzem do. 15. a 17. století dnes, kdy v 17. století probíhal jeden z nejčivějších konfliktů lidských dějin, 30-letá válka, o které nám povypráví dva zasvěcení historici a e, respektive e, tři, protože Pavel Foss, který e, dnešní den uvede, tak se asi nebude přímo věnovat válečním tématům, ale bude se věnovat i reflexi v díle Komenského. No a konečně dnešní den uzavře Tomáš Neskleba svým příspěvkem o Lorenzu Valovi italském humanistovi slavném, který se věnoval studiu retoriky a uvedl také kulturní války určitým elementům v církvi, které se obvolávali na různé falšované listiny, o tom asi uslyšíme více. Uslyšíme Zítra bude nasledovat, pokračovat filozofický blok, následovat bude v sobotu a v neděli blok sociální filozofie. V v pondělí pak tento blog bude uzavřen panelovou diskuzí, na kterou se určitě všichni těšíme, protože ty panelové diskuze vždy bývají zajímavé. V úterý bude následovat blog filozofie a umění opět s velmi zajímavými tématy. Ve středu jste všichni zváni na výlet po hřebení jeseníků. Je to takový nový formát, protože pandemická situace nám umožnila natáhnout dobu trvání letní filozofické školy na více dní, takže jsme se vrátili k tomu, co bývalo v dávných dobách dřevních na Sázavě, kdy jeden den byl věnovaný vždycky výletu, takže doufám, že se nám tradice podaří obnovit a zůstane, zůstane zachovaná do dalších dní. Po výletu, kdy se osvěžíme tělesně, tak bude následovat pak ve čtvrtek a v pátek blok filozofie a vědy, přičemž čtvrteční program bude věnován farmáce Ivana Hadla, který byl dlouholetým a pravidelným návštěvníkem letní filozofické školy, zvláště v době, kdy probíhala na Sázavě. Kon konečně poslední dva dny, neděle a pondělí, budou věnovány tématům filozofie a víry. To by bylo stručně teda k programu letní filozofické školy. Doufám, že si školu užijete a že zde vydržíte co nejdéle, protože vždycky, vždycky smysl má to, že, že studenti nebo posluchači slyší příspěvky od, od různých lidí i z různých oborů, takže že to pro vás bude mít tento přínos. Já to nebudu dále natahovat a předám slovo panu profesoru Flossovi, který, který má první přednášku. Pana profesora, asi všichni znáte, je... s ještě hmm. s tím, že věci k ubytování a další informace si řekneme před pauzou po právě přednášce profesora Flos. Pan profesor Flos je jedním ze, ze zakládajících Členů Katedry filozofie v Olomouci. Předtím v dobách normalizace působil v muzeích v Přerově a v heckém rodi, kde se věnoval především studiu díla Komenského, o kterém dnes určitě také uslyšíme, nyní už je emeritován, ale na tomu stále pedagogicky působí, jak na univerzitě v tak na univerzitách v Pajlubicích a v Hradci Králové. Takže mu předávám slovo. Vážení a milí přáteli, na začátku je technická poslámka. Já si budu na počítači měřit čas, abych věděl, jak můj výklad postupuje, takže se oplávám, pokud no, by vás toho rušilo. <coughs> Modern mělo dnešního vystoupení, které postane se formální bude jakousi mluvenou mesejí, je větá, která se objevuje ve komenského komenském spise, je v omnia spontane fluant abscibiolentia reus. Všechno a volně plyne, ať, ať podle ní násilí. Tato komenského formulace je podle mého soudu esenci toho, co by nazval jeho iranickou ontologii, ale k tomu se dostaneme během výkladů, který eh, bude zaměřen na jakýsi eh, přehled názorů třetích eh, o problematice míru a války. Našlu muže, kterého by bylo možno vzhledem k jeho působení. What you did is uh... i è ma sarà di più dopo di Tanto mi světového státu s jedním vládcem v čele. <kly> A ten spis je v podstatě věnová Mír a, jak říkám znovu, narodilo toho Augustína, který eh... Dobrá vláda jako neho podmínku to to moci Hey výkonné a zákonodárné. před katastrofou a e, spolu postavila vzniku jeho filozofie. A kterou událo předtím, nemohu se tím tady taky zabývat, jenom bych prostě řekl, že samozřejmě toho je jako který eh, pohoršoval ve současných tím, že učil, že solo existuje přímo v polu. A eh, co se týká jednotlivých samých, tak tady, samotné, tak tady myslím, že. Eh, že válka je vlastně něco z tohoto hlediska morálního a e, e, dokonce tam říká, že e, válka výděků dělí a che ben O jeho vzniku po současnost, A že za ten poslední e, ne, poslední typ a se říkal, sečanské čánské považuje posmoderní. Jo, postmoderní. Yeah. Děkuji Pavle za přednášku. Jsme v časovém skluzu, ale jsme tu proto, abychom se o těch příspěvcích bavili. na to bude jistě času později, ale přece jenom bych otevřel diskuzi, pokud má někdo něco významného, urgentního tomu, co říct a poprosil bych dotyčného, aby šel sem, aby byl slyšet na druhé straně přenos. No, mě zaujal, ale trošku ji zne, zne, znepokojila ta interpretace Hegla v tom, v, v tom smyslu, že to asi zhruba odpovědá ta interpretace války, ale je to tak nějak mimo kontext, zvláště s tím Heglem střed, středního období, podle mě. A chtěl, určitě bych tomu chtěl říct hodně věci, ale jako abych dal tomu nějakou k tomu Heglovi nějakou pointu, tak King, pokud vím, tak teologicky vyrůstal na vyrovnávání se a myslím si i kládný kládné přijetí Hegla. To je to je jedna věc, stejně tak jako prostě myslím si, že je třeba diskutovat prostě problém antropocentrismu prostě z jeho aspektů pozitivních i negativních tím, co znamená ideologicky a negativně. No a myslím si, že z tady, tady jako tady prostě z tohoto pohledu, že to úplně není přesné. Především proto, že my musíme to fukulta říct, jako celým vývojem nejenom ne, nejenom teda těch prvních prací z epochy a tak dále. V jsem se ještě ještě ještě zeptat vlastně je, na islámském mus islámské, islámské vystřídalé zda se objevily nějaké iránské práce z je vše. Děkuji. Bye. No, já jsem slyšel taky druhý slovo, no, takže bylo to špatně slyšet. Proč, proč nešel až? To já si týk, které slyším dobře, no, ale nebo jsem prostě neslyšel dobře. Takže k tomu aj Samozřejmě, od života se ten jenom ale já jsem o tom mluvil s odporníkama z Prahy a ubezpečeně o tom, že tím, když se ten... Uh, to vyjadřování o formatice míru a války v podniku míru Začne vidět to, co na sobě, a pokusí se ho zničit. Ne, z nějakého, ne ze strachu z neznáma, ale z, z vlastní neuroz pokud správný termín. No, to je jedna junglůská interpretace. E, samozřejmě, že e, ok, to je jako v to mě dnes, jo? Ale já si myslím, že oni v té době ten pozádnus, postel, komenský a tak dále, kteří prostě viděli ty hruzy, těch námořensků válek, jo. Takže oni mysleli na prvním místě na to, hledejme to, co nás spojuje a pakatilizujme, co nás rozděluje. Oni v té situaci museli udělat prostě tento krok, jo. To, že, že by to, kdyby se to takto směření podařilo, že by to mohlo vést do toho, co říkáte vy, já mám dojem, že to prostě oni ještě e, nereflektovali, protože pro ně bylo grandiózním úkolem e, najít to společné, které prostě bylo upozorňováno. Čili pro ně to byla prostě základní věc jako první krok do co by byly další kroky, k tomu se prostě asi e, jako nedostali nebo neobraceli. Že i ten první krok tady ten byl nesmírně těžký a třeba ten poster byl za to usilý nesmírně pronásledovat, že co jsem tam jako říkal, jo. Takže e, e, pro ně bylo důležité udělat na první místě tady to, to. A, že tam vzniká nějaký nebezpečí, kdyby se to teda jako realizovalo, co dýkáte to je samozřejmě další věc, no, ale jde taky spíš až budoucnosti, protože zatím jsou spíš rozhodující ty rozpory, než ty, než, než ty společné momenty. Díky moc, uznávám, že jsem se ptal trochu ahistoricky. Jo, no, ale, ale rozhodně je to velmi vlastně zajímavé, co jste řekl. Yeah. <laughs>